Baia, Juan. Goizuntan egin duzu ezentza urrekoa, sorti bertsolari finalista kondoan ze kirotan dira denak? Bueno, ba, esan dute danak gogoti da dela, daudela, eta ilusioez eta ardura sartzen dutela, ba finalean kantazearen lana, bueno, a ba, sorte badala horregotea, baina bueno, danak igandean saio e, on bat iteko ilusios, eta gure, baia, konlagtatik ba ondoan izango gaituzte eta ia eguna primeran pasatzen den. Mm, eh, puntu batekin irrikitan ere, zuek, zuentzat. Bai, azkenean e, hilabete asko dihau prestatzen, eh planoi begira eta bueno, ba, saio saio 13 saiotan, ba bueno, nekatu ingea. Baina hundiena gelditzen da oraindik eta egia esan da, ba bai, ja, ba olza jartzeko ere eta barakaldora vuelta batzuk ditugun ditugu. Ostegunean etorko gara azken aldiz, ba igander arte hemenetekoa eta bai bai, ja desiaten. Mm, den egongo da iganderako. Bai, bueno, chiquiqueriazko da. Azkenean eh bueno, 14.000 tasaira un pertsona izango dira finalaz kosatzen bertan, baina gero ba bueno, ba irratietatik, internetatik, televiztaz susanean gozatzeko aukera hori emateko ere, ba bueno, lana hondie hartzen ditugu eta hemengo zerbitzu guztiak martxan jartzeko ere bai, beraz, ba bueno, ustez sentzaten da pres dugu eta saiatuko gara. Festa da nik eta gehien boro biltan. Mm. La egiten den finalerako paper bat bada erdian, Txapela irabazleari jantziko dionaren pertsonarena. Sebastian Lizasso, bertxolaria izango da horten, milagatzionta laro geita sei urtean, berakere Txapela jantzizuena. Zergatik, Sebastian Lizasso, beraz? Bueno, ba, Sebastiának ibilbidea ontikia du bertsogin e, gaur egungo finalistekin kantatu du, baina, bueno, aurreko belaunaldiarekin nire bai ez eta, bueno, ba, inorgutsi jarriko duzanan zen, ba, landetako bertsolariaren ibilbidea, baina hortaz aparte, Sebaiztean, bueno, lera goizazien txapeldun izan zen, eta, bueno, badeu oitura bat ere, ba, txapeldunek ero noiz bait, ba, e, txapela jazten diote e, txapeldun berriari. Eta urten, bueno, Sebaiztean egukitu zaio, pentsatzen duen, ba, bueno, une gokia zala, Sebaizteanen ibilbidea, bueno, ba, eskertzeko eta zorionzeko, eta bai bera jantzeko dio, txapeldunari txapela. Sebastian Lizaso bertsotan hizketan bainu hobeto dakiena hori irakurri dut. Egia da hori posiblera. Bueno, Iñaki Muruan hitzak dira hoiak gaur prentzaurekon esan ditunak. Egia esan da ni oin hobeto du. Iñakik e, kantu lagunak dira, lagun handiak dira. Eta, bueno, ba, Sebastiának badu hizkera eh, azkar azkar azkar hori eta egia da ba, bertxotan gehiago ulertzen diogula baihketan baino. Ala ere, emaiko eh, nukea, bueno, Sebastiának e, Eh, eskatutakoan eta nahi duenean eh, oso lasai eta oso zuzen da hondo itziten dut. Ba, Antolaketan izanki zuk nula bizi izan duzu eh, auktengo txapelketa? Bueno, nik esango nuke nik eh, irugarren txapelketa dut eh, postu duntatik eta bo, izan dela bamono, eh, erapena zegozabalkundez eh, bueno, malia edo neurria hondina hartu txapelketa, eh, bueno, dut txapelketa eh, eta bai komunikabinen presenzia, bai zalen jarraipena izugarria izan da, bai? Eta, bueno, horrek sortzen dugu, ba, bueno, gure bere lanak ematen ditu, kubidatzeko garaia, baina, bueno, ba, posizia gila izan da, e, sortu den mugimenduarekin. Balak iguestel laudazken bateko lanak, azkenean e, ba, urtero urtero e, euskararen lurralde osoan lanean aritzen gara bertso laritzaren eragile asko, ez bertsozabel kartea algarrik, Eta, bueno, lan horrek guzti horren emaitza arikiagoin jasotzen, askotan egoten geha txapoketari begira, eta lan horrek zenbakiekin, eta ez guztet, lasai hartu garritu gula zenbaki horiek, bertularitzaren zenbakia gurtarri aurrera beste batzu izango dira, oso dira baina, bueno, ba, nik nire postutik hori izango nuke, ez? Eh? Txabate, eh, ba, bueno, olatu hundi bat izan dela, horren milak emaitzen, posten geha horregatik. Eta, bueno, ba, igandean bukara honbalt, emoneiko genioke. Mm. Ezakitzuk e, denbora duzun, bertsoetaz gozatzeko, e, baina nolako usta izan dela ortengoa errango zenuke? Ba, egia esan da saioetan, bueno, eta aurre ibiltzen gara, hori izaten dia, ba, bueno, postu asko, eta eutxi beharrekoak, eta saioetan ez dut e, bertso askorik entzuten. Hori bai, e, behin etxera joan nakoan, gau bertan, edo o, biara munean, ba, saioako zuik entuzten ditut, e... Bueno, gai jartza lehen lanak, bertzularien lanak, baleen lanak gertutik jarraitza esango nuke, bueno, txapelketa honek, e, bueno, improvisatzen ari gara, eta bere gora berekin beti ere, hori ezti behar, zein dian bertsoa baina, bueno, e, emandula, ideatan emandula, aurkegi berrietan emandula, doni berripila bat sortu dira, bueno, ezan nahi dut, ekarpenak egindu, eh, holtza bentan, eta, bueno, ba... Ba, guztua gau, da? Hmm. Dinamika berriarena, aipatzeko ere berdin, aurten ere bertso larian elkarteak egin duen pausoa izan da, ba, teknologia berrietan ere presentzia ondia ukaitea bideoak, argiki, garbiki agertzen direla, sare soziallak ere bizi-bizian agertzen dira, haurtu bat izan da ere, aurten hor gindar bat emaitea. Bueno, egoteko horregon behar da ere bai. Eh? Esta... Ba, bueno, egoteko beste modua da, plazan egoteko beste bestemodua bat Eta bueno, guk e, ba, urteak danamazago ba, bueno, gure plataformak lan zen, gure elkarnak bilatzen. Eta bueno, ba, txapelketa ondan ikusi da hori. Ez da? Baina bueno, bertxoak zaleak izan nahi baldin magitu, ba, plazan egon behar du bizi, hori du digabe. Baina plataforma guztia honetan ere ba, egon behar da. bere eurrian, baitu ze bere abantzailak, bere arriskuak, txapelketan ikusi duen bezala. Eta bueno, guk zaiak eda hori, ba, ba bera neurrian egingo du beti. Mm. Finalean, laure unta berrogeitamak lagun ariko zaretelanean, txapelketa osoan ere laguntzaileen lekuak bere garantzia badu? Bai, bai, guk azkenen e, elkarte txikilla daguria, bueno, ahonditzen angin dana, baina txikilla, esango du, eta holako neurriko bat antolatzeko, ba, bueno, esku asko behar dira, e, behi asko behar dira, eta... Bueno, a la 1:50 izango gara, batzuk bolondersak asko eta profesionalak ere bai. Ordu, ba, bueno, saiatuko gea, ba, dan hori aldan ondoen koordinatzen, hor izango da gure lana. Eh, dagoeneko, ba bueno, banatu ditugu bakoitzaren egitekuak eta bakoitzaren lanak eta ba bueno, gelditzen dian lau egun hobetan, ba bueno, pressa hoe ja. Da naiz, lenbizil langilla ketorkoia, gero zaleak Eta azkenan juten ere, ba, nendizik jongo dira, eta gero azkenan langileak jongo dira. Mm -hmm. Euskarrik bueno, asko hemen, idandean, lanean haituko dian, ba, olontrez oi guzti idanaik. Mm -hmm. e, Euskaldunen zat, biztanena, ba, Euskara hitz ordu itzordugekantzitsua da igandekoa, txapelketaren finala hau, baina nazioarteko ikertzaile eta improvisatzaileekin ere, ahemanetan zarete, duriz, hor? Bai, mintzola fundazioaren bizez, lanzen ditugu harremanoiek, azken laurteaguetako, ba, bueno, e, lanak, ba, lehen biziko aldiz, lehen ere, ba, benituen harreman solteak, eta, baina azken laurteaguetan, ba, bueno, harremanoiei, e, e, jarraipen ematen saiatu geha, ja, ba, harremanek frutu, emadezan, ba, bueno, jarraiko ertasumat behar duelako, ikusteko behaiek zertan lagundu desaguten guri, guk behaien ezagutu, eta, bueno, ba, harreman jarraituren emaitza da, ba, igandian hemen izango ditugula ia egun laun, bat, Estatuatu Arrak, e, Bretaña Arrak, e, Europa Arrak, kodiztan diketariko dira, ba, bueno, bai, improvizatza edo baita eta ikerketan haridirenak ez. Mm. Goizeko behatzetan berazateak irekiko dira beken igandean, ameketan hasiko da saioa, ordon praktikoki, autobusak ba dira, bat dira, ba aurtzein digi bat bat da, bazkarien eskaintza, ez, al aletugu adibidez? Bai, bueno, e, lehenbizik nola gerturatu. Ez? Ba, bueno, e, koizeko behatzi tanik giko dira zarrerak, eta guk gomendioa garrio publikoa erabiltzakoa. Ba, egia da, 2007-en e, bertzozalek aukeratu dutela barakaldora autobusen joatea Euskal Herri guztitik, guztira berro gita bat autobus izango dira, baino, aukera gehiore bat dira, ba, metroa, trena, autobusa, e, eta, bueno, ba, bek alako... Bueno, erakusta zoka ondibatek ere, ba, bueno, autoa errez usteko aukera maten dut. Kukala ere, ba, gomendioa, ba, ba, trena edo ditugusa hartzekoa. Ba. Eta pein hemen zerbitzu guztiak izango dituzte, bada zein degia, izena maumear da, aurretik, hori bai. Eta ondoren, ba, bueno, hemen bertan ere, ba, ba, aurrez bazkari hartu eta duten entzat, edo tegunean bertan zerbait erosteko aukera ondia izango da, ba. eta bueno, ba, baliatu alako leku ondibatek eskenten ditun aukerak. Zortzi zango dira beraz oltza gainean, igandean, ametsar zailuz duela lau urteko txapelduna, maialen Lujan bio, igor elortza, aitor xarriegi, bainat gaztelu mendi, aitor mendiluze, unai agire eta sustra duela lau urteko usta berdina, eh, bat aldaturik. Jon Agire-Sarobe, mil esker gurekin egonik eta beraz ba, finala hon bat desiratzen dut zugu? Eskerrik asko arantsa ta zuei jarrepena iteatik. Bai, izan ongia jo.